ili alemin, salatu wassalamu alayšrafi, rembija, musalina, ima, vadi. Dragomja braća i sestra, već raz ćemo govoriti o Medinskoj povedi, ili zapisu Medine ili već ga nazivaju Medinskim ustavom. A to je da je Resul Salallahu alayhi wa sallam kao što smo već o nekoliko naših prijevodnih predavanja spomenuli, govorili, da nakon svoje hijjre u Medinu učine određene radnje da bi uredio odnose unutar stralnika Medini isto tako kako bi uredio odnose između Muhađira i Ansarija. Pasosno meni da Resul s.a.v. izgradio mešćid u Kuba, izgradio je svoj mešćid i isto tako je pobratio između Muhađira i Ansarija. Sve su to bili koraci koji su trebali da učvrste, učvrste eh, društvo Medini kao da bi se pripremili za igradnju islamske države, a nakon toga kada će već kasnije doći džihad i borba i širenje Allahove te baraka veta'ala vjeri. Pa Resus sallallahu alihi veselem kada došao u Medinu našao je određene različite kategorije ljudi. Pa su tako bili muslimani, a to su stavnici Medine, Ansarije i muhađiri koji su se doselili van Medine, da li bili iz meke ili iz drugih dijelova. Isto tako su bili nevjernici, mušici i bili su ehli kitabije i da kažemo najvećim broju, to su bili Benu Israel ili Židovi. Pa je tako, Resus sallallahu alayhi wa sallam trebao da uredi svoj odnos ili odnos vođa muslimana sa svakom od tih grupacija. I vidjet da je Resus sallallahu alayhi wa sallam po pitanju munafika, znači isto tako je, znači se i nova grupa pojavila, to su munafici, Resus sallallahu alayhi wa sallam sa njima se obnašao kao sa muslimanima, Jer su oni u svojoj spojačnosti bili muslimani, iako su u svojoj spojačnosti bili nevijernici, i njihov zavišetak će taj biti da će oni biti na dnu džehennema, znači bit će više kažnjeni od samih nevijernika. Međutim, kada su izgovorili šehadet, Resul salallahu sallam se obnašao kao su muslimani. Što se tiče ehlu kitabija i isto tako muslimana, sada ćemo vidjeti kako Resul salallahu sallam u početku uredio taj odnos. Pa resul salallahu alaihi wa sallam napisao taj ugovor ili povelju ili napisao usta između muslimana koji sasvod muhađira i ensarija isto tako od benu Israila. Pa ćemo naći da resul salallahu alaihi wa sallam kao što spominu islamski činjaci oko 4-6 tačaka spomenu toj poveli, I isto tako što je vrijedno spomenuti kada i sami učencici govore o samo evo poveli da li o, ovo je povela da li ona vjerodostojna Kanžu u ovom obliku u kojem se spominju e, u u knjigama sire nije vjerodostojna međutim isto tako nije izmišljena ta povelja Međutim sami nje ne određene tačke znači pojedinačno se nalazi kod Buhare, kod Muslima nalazi se kod Budave Termizija, tako da kažemo da se da ova povjera je u, u, u osnovi je vjerodostojna. I isto tako ako se ne može koristiti za šerijatske propise jer određeni možda njeni dijelovi nisu vjerodostojni, može da se koristi kao historijska činjenica i može se govoriti na koji način da su sada Allahu alayhi veselam izgradio u početku odnosi između muslimana i isto tako nemuslimana, nevjernika. I Onmah na početku te povelje narazimo da Resulullah sallallahu alaihi ve rekao ovo je ugovor Muhameda vjerovjesnika sallallahu Allahovo posanika sa svim muslimanima i spremnama kureša iz Jeseriba te onima koji slede pridružim se i budu vodili džihad s njima oni su jedna nacija ummet mimo ostali ljudi Reci znači, Resulullah sallallahu alaihi ve odmah na početku je definisao Da su muslimani, da li to bili muhađire, ensarije, i isto tako oni kojim će se pridružiti, koji će sa njima učestvovati u džihadu, da su oni jedna zajednica, da su jednan umet. I može se reći da je ova tačka jedna od najvažnijih tačaka u ovom ugovoru i ustavu, zato što Resul salallahu alihi veselem želi da se Nova zajednica muslimana u Medini izgradi na islamu, da se izgradi na islamskom brastu, odnosno da su muslimani samo ume, da su oni zajednica mimo drugih ljudi. I želi sve prijedhodne veze i isto tako osnove na kojoj su izgrađivali određene skupine ljudi ili njihove zajednice kao što su plemena da se izbrišu. I da se na taj način muhađire, ensari, sjedine u jedno tijelo i da budu braća. I to je Resul sallallahu a.s. postigao. I to bi, da kažemo, trebalo biti kod nas muslimana. Kada se govori o islamskom umetu, kada se govori o islamskoj zajednici, da su to muslimani. I da oni imaju određene odlike nad drugim zajednicama. To ne znači da muslimani ne mogu živjeti sa drugim zajednicama, ne mogu živjeti sa nevjernicima. Vidit kako je R.S. definisao odnos sa nevjernicima. Međutim, islamski umet mora imati sve specifičnosti, mora imati svoje odlike. I u dosta kuranske ajte hadisa, kao što to vama poznato, nije dozvoljeno muslimanu da ponaša nevjernike. I dosta ibadajca ćemo naći koji idu u tom pravcu, a to da se muslimani moraju razlikovati ili da kažemo još bolje precizije moraju se odlikovati od drugih zajednica. I kao što je rekao Allah, da varakava ta'ala, inne hadihi ummetukum ummetem wahide, wa ena rabbukum fa'budun. I zaista ovaj vaš ummet, to je vaš jedinstveni ummet, jedini ummet. I kako kaže Allah Žešani, ja sam vaš gospodar pa mene obožavajte. Tako da kažemo danas, upravo ovo što je Resul s.a.v. spomenu, dosta slučajeva je se izgubilo. Pa ćemo naći da muslimani izgrađuju svoje zajednice, svoj umet na drugim osnovama, a ne na osnovama kao što je to Resul s.a.v. postavio, to je da muslimani moraju biti jedna zajednica, da moraju biti jedno tijelo. A nakon toga Resul s.a.v. dalje definiše odnos unutar toga ummeta koji je izgrađen na islamu. Pa Resul al sallallahu alaihi ve sellem definiso da se moraju muslimani pomagati po pitanju krvarine, a to je ako se desi određeno ubisto i mora se platiti krvarina, onda Resul al sallallahu alaihi ve sellem traži od muslimana da se pomognu na tome da se isplati krvarina. I isto tako dalje je Resul salallahu alaihi wa sallam pojašnjava odnos unutar toga ummeta, te zajednice, pa kaže ukoliko ima jedan muslimana zarobljenika i svojej familije i ne može da ga on sam otkupi, onda isto tako će mu muslimani pod pomoći. I spominje je tako Resul salallahu alaihi wa sallam da muslimani svi moraju da pod pomognu svojeg vrata koji je pre prezadužen. Vidit ćemo ovdje da je Resul Sao 7 spomenuo određene stvari. Međutim, srži je toga da se muslimani moraju međusobro podpomagati. Jes da je Resul Sao 7 spomenuo za, za robljanika, isto tako krvarinu da spomenu spomenuo e, pradozaduženje, međutim sve to vidimo zajedničko da se moraju muslimani podpomagati. I to bi trebalo da jedan islamski umet ili jednu islamsku da odlikoje međusobno po pomaganje, po pitanju imetka, po pitanju lijepe riječi, po pitanju e, čuvanja časti muslimana, po pitanju savjeta i po drugim pitanjima. Nakon toga isto tako Resursa Allaho alihi veselem pojašnjava da muslimani koji žive u jednoj toj zajednici moraju biti kao jedno ruka, kao jedno tijelo po pitanju neprijatelja. Da li to neprijatelji koji će biti iznutar Medine ili izvani? Znači moraju zajedno da se podpomažu po pitanju odbrane Medine? I može se reći da je to zajednički cilj. Jer značemo mi možda po određenih pitanjima nećemo moći svi zajedno nastupati. Jere je todo dakle, kad možda interes jednog čovjeka naravno treba po pomoći, možda određen skupacija. Međutim ovo treba da ukazuje, da ukazuje na to kada se radi o zajedničkim interesima, tada Musimana svi moraju zajedno nastupati. I danas imamo toliko zajedničkih interesa Musimana. Možemo mu se razilići mi po određenom Međutim kada se radi o životu Musimana, o njegovoj metku, njegovoj časti, o odbrani muslimanske države, odbrani svijetinja, mešćida, Kur'ana, tu mora biti zajednička rič. I zato Resursa Allaho alihi wa sallam ovom povednom ustavom zabranjuje muslimanu da uzima pod svoje okrive ili zaštitu nevijenika ili kao što je došao ili novotara. Znači ne smije u Medini onaj koji živi ili ne smije onaj koji živi u zajednici muslimana uzimati zelikovca ili Novotara po svoj zaštitu mimo Resula s.a.v. koji je bio presednih države. I Resul s.a.v. je dalje spomenuo da će na toga čovjeka koji tako znači, bude činio, da će biti Allahovo proklesto, na i je proklesto meleka i ljudi. Također, Resul s.a.v. je definiso dalje u ovoj povelji da muslimani se moraju pomagati po pitanju nepravde. Nama je dobro poznato da je pojašeno da su prije Arapi u Džahelijetu kako su postupali, da su pomagali čovjeka iz svoga plemena i kad on čini nepravdu i kada mu se čini. Ono se želi se reći, uvijek je ga pomagao, nije pitao za razlog. Ne, ovdje Resusa, o srednom hadisu, koji vam dobro poznate, je pojasio, se mora pomoći bratitu kada bude... I nepravednik, i kada mu se čini nepravda. Kada mu se čini neprava, po potpomoćeš neka, a kada on čini neprava, uzeti ćeš ga za ruku i udaliti ga od nepravde. Ovo su, da kažemo, neke osnovne odrednice ustava koji regulišu odnose muslimana unutar Medine. I vidimo, znači, da je Resurs, al-Allaho i veselem, prvenstveno pojasnio da su oni jedan umet, da moraju svoje odnose izglađivati na osnovu Islama, da se moraju ekonomski podpomagati i isto tako da se moraju podpomagati moralno. I na taj način Resursa Allahov je sveme zaokružio odnos muslimana, nije ostavio niti jedan segment, a da nije o njemu govorio. I isto tako znači Resursa se sam dotako i sami odbrani Medine, a to je se moraju boriti. Nakon toga Resul s.a.v. je pojasnio kakav će biti odnosa sa židovima, odnosno neprijateljima ili da kažemo nevijednicima. Pa ćemo naći da je Resul s.a.v. sa njima pojasnio svoj odnos da će biti izgrađen na zajedničkim odnosima ili zajedničkim interesima. Kada su židovi živjeli u Medini, znači oni su prisuti, ne može se negirati njihovo prisustvo, Resul sallallahu alejhi je zagarantovao bezbjednost, zagarantovao im bezbjedno za njihov metak i isto tako im je dozvoljena određena vjerska sloboda. Međutim, Rasul sallallahu alejhi ve sellem traži od njih da moraju zajedno sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem u odbrani Medine. Dak znači, kada već živi Zajedno Medini i kada je to njihovo mjesto gdje oni borave, Resul sallallahu alaihi wa sallam je od njihova oni su prihvatili to da ugovor se definiše da moraju zajednički se pomagati odbrani Medine kao što je to ekonomski, da mora izvajati metak ili da moraju dati vojsku ili isto tako da se mora i pomagati čak i samim riječima. I zabranio je sallallahu alaihi wa sallam, on su došlo u da nije dozvoljeno nevijenicima, da druge nevijenike, kao što su mušnici, uzimaju u zaštitu ili da ih podpomažu protiv medine. I isto ga su istanlu spomenuli da je muslimanima dozvoljeno sa onim ljudima koji zajedno sa njima žive koji nisu muslimani, da rade na zajedničkim interesima. Da mogu se u tome dogovarati, u tome potpomagati ono, naravno što nije suprotno Kur'anu i Sunetu, međutim ima toliko pa su spomenuli da kažemo određeni zajedničke interese kao što je, da kaže buređivanje naselja, izgradnja određenih mostova, puteiva je slično o tome, isto tako kažemo bezbjednost, znači to je dozvoreno u Simanu da učestvuje sa nebijednikom kao da bi obezbjedio mir i slog u onom mjestu u kojem živi. Također, Resul s.a.v. je ekonomski žido, život Ben Israela židova odvojio, tako da su njihovi metak je bio zadnji, međutim, on nije se tražilo da pomažu Resula s.a.v. ukoliko neko napadne Medinu i oni su to prihvatili. Mi ćemo kasi spomenuti na koji se način židovi predržavali tog ugovora, međutim, to su određene, određene, Osnove ugovora. Također kada se govori o mehanizmu kojem će se oni vraćati kada se razidu, što je bilo važno, a to je da ugovor stojalo, da sud pripada Allahu i poslaniku, odnosno da moraju se vratiti i Kur'anu i sunnetu. I to ukazuje da je ustav Medini ili zajednica Medini da je Islam ipak bio iznad svega toga. Jeza napravljen ugovor sa nevjenicima i oni su živeli zarusa muslimana među tim propisi se je donosio Allah te barekatuhana koji je pašnjavo Resursa, sallallahu alejhi re, ve selam i obaveza je niman bila kada se razidu da se vratite Resursa, sallallahu alejhi i to su oni prihvatili ugovoru. Jes kao što spominje sam učiteljanci da su gidobi Po pitanju, oni onih stvari koje su dešavali između ni da su oni mogli između sebe da presuđuju prema teuratu. Međutim, mogli su isto tako da zatraže sud od Resula sallallahu alihi wa sallam i Resulu sallallahu alihi wa sallam je pripadao izbor. Ili da im presudi na osnovu Kur'ana, ili da im presudi na osnovu Tevrata, ili da Resul sallallahu alihi wa sallam uošte ne prihvati presudu odnosno da ostavi presudu Njihovim sveštenicima. Međutim, ukoliko dođe spor između muslimana i židova, onda je obaveza njima da se vrati Resulu s.a.v. i da je Resul s.a.v. shodno objavi protumači. I na taj način vidimo da je Resul s.a.v. bio presednik te zajednice koji je učinio da se njemu vraćali i možemo reći i da je suska i zakonodavna i isto tako izvršna vlaz bila kod Resula sallallahu alihi wa sallam, odnosno da je se šerijat Allaha tabaraka wa ta'ala da je bio iznad svega toga. Da nam ja vam vraću, to bih da kažemo moglo se reći e, u nekim najvažnijim crtama Ugovor između Rasula, Sadallahu, Rebjesele i muslimana koji su se nalazili u, u, u Medini. E, zašto da kažemo da se čita ovaj ustav, odnosno da, zašto da se ova poljeva, po, povelja iščitava, šta to nama muslimanima može koristiti? Znači spomenuli smo u našem e, izlaganju određene stvari, međutim vidimo da isto tako mi koji živimo sada u jednoj sredini, gdje oko nas žive isto tako nevijednici koji ne vjeruju Allah tabarak va taj cijeli poslanika salallahu alaihi ve sellem, da možemo se i, i u tome segmentu poslužiti kao što je to radio Resul salallahu alaihi ve sellem. Takonđer, isto tako vrlo važno je i uvidjeti kako je Resul salallahu alaihi ve sellem definisao naciju, odnosno što je umet i to bi trebalo kod nas biti. Da mi znamo da je naša zajednica da naš ume da sto muslimani isto tako da je ona izgrađena na islamu. Također, znači, možemo zaključiti i uvidjeti da mora ljudima, odnosno da se ljudi moraju vraćati Resulu sallallahu alihi wa sallam, odnosno šarijatu kada se raziđu. Isto tako, znači, povelja definisana, da će teritorij te zajednice biti medina i da je ona sveta za njihove stavnike, kao što smo vidjeli, znači, bila je sveta, nisu smili E, smjeli da, da se podpomažu međusobno protiv nekoj druge strane, isto tako e, morali su zemčki da brane te teritoriju, međutim, kao što kažu samčanjaci, to je bilo privremeno. Nije to znašlo da će samo Medina i dalje ostati takva, da se neće smeti Islam širite, ćemo mi nakon toga vidjeti, da će Resul sallallahu v.s. uzeti Medinu kao e, svoj centar gdje će iz, iz njega izlaziti islamska vojska koja će širiti islam i nakon toga će vidjeti će do, dospjeti traki do Europe i doći do Kine i Afrike i do drugih mjesta Takođe znači vidimo da je Resursa po pitanju Evinika da im je garantovao da im je garantovao slobodu vjere da je njihovi metaj bio zaštićen i tako dalje, međutim u svakom od ovih ugovora naćemo potvrdu a to je da je ve s.a.v. potvrđivao da onaj koji zneveri ugovor, da on više nema svetosti, odnosno da se više ne primjenjuju ugovori na njega, već da se za njega ima drugi propis, zavisno onome što je učinio. Pa ćemo mi znači, naći kasnije da, da židovi u većini slučajeva nisu se predržavali ugovora, pa su tako uvijek islokoštavali priliku da druge narode ili druge grupacije da, da, da postiču protiv Resula sallallahu alaihi wa sallam, vređali su Kur'an, vređali su sunet, pokušavali su ubiti Resula sallallahu alaihi wa sallam. Znači nisu se podržavali ugovora i onda kažemo kada Resul sallallahu alaihi wa sallam određene korake protiv njih, to ne treba smatrati da je Resul sallallahu alaihi wa sallam, prekršio ugovor između sebe i njih. Ne, znači u toj ustav, u toj povelje stojalo onaj koji prekaši ugovore sa poslanikom sada Allahu alaihi wa da njemu drugi propis pripada. Pa molim Allah te baraka vatala se okoristimo od ovoga smo čuli. Ide to budi dokaz za nas, ane kviti nas, e kulika vlihada. Wa astakura lihe velikum, festakfirina moja daforu rahimu.